Kadang-kadang dia bercanggah dengan benda yang hadith-hadith lain. Yang ni selalu saya sebut contoh ni. Masalah buku ni sebut, saya sebut-sebut Contohnya ialah hadith, riwayat, bukan hadith, itulah hadith palsu. Iza ha? jama'a ahadukum zaujatahu aujariyatahu. Fala yang zuri ila farjiyha fa innaha au fa inna zalika yurisul ama Apabila seseorang kamu menyetubuhi isteri ataupun jariah dia hamba dia jangan lihat kepada kemaluannya kerana itu menyebabkan penyakit buta Depa yang hadir khusus perkahwinan selalu ustaz dah bagi khusus tu baca ni ketat tak kira-kira kawan nak nikah dah na. Ustaz kata tengok buta. Dia kata Nabi kata siapa yang menyetubuhi isteri jangan lihat pada kemaluannya kerana itu menyebabkan buta. Riwayat ini disebut di dalam beberapa kitab dan kesimpulannya ulama menyimpulkan ia adalah riwayat yang palsu. Mana mungkin hadis seperti ini kerana ada riwayat lain Bagaimana logik Allah membenarkan satu orang menyetubuhi menggauli isteri dia tiba-tiba melarang melihat tempat berkenaan. Quran sebut apa? Wal ladhinahum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ghairu malumin. orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada isteri-isteri mereka dan hamba-hamba yang mereka miliki yang demikian itu mereka tidak dicerca ha? Atta' bin Abi Rabah dia tanya A'ashah radhiyallahu anha dia tanya A'ashah dia kata bolehkah suami melihat kemaluan isteri isteri melihat kemaluan suami A'ashah tak kata lah Aku duduk tengok dulu. Aisha kan? tak katalah macam tu. Sister Nabi dah. Tapi Aisha jawab dalam bahasa yang lain. Kata Aisha kuntu aghtasilu ana wa sallallahu alaihi wasallam min ina' baini wa wahid fayubadiruni hatta aqula da'li da'li. Kata dia sesungguhnya, aku, aku dulunya dengan Nabi kami mandi sekali Aisyah jawab macam itulah kami mandi sekali satu bekas antara aku dengan dia Kadang-kadang dia mendahului aku yang ni dia ceduh ayak banyak aku, aku kata tinggalkan sikit untuk aku, tinggalkan sikit untuk aku Aisyah tak kata lah, memang untuk tengok pun dia tak jawab lah macam tu tapi jawapan Aisyah ini memberi bukti bahawasanya bolehnya untuk suami melihat kemaluan isteri ataupun isteri melihat kemaluan suami dengan itu maka riwayat Habib kata siapa tengok jadi mata buta itu tak benarlah kadang-kadang orang ni dia dia suka berfekah fekah kita ni lebih daripada kita kena semak hadis ni kadang-kadang tak ada hadis Ah ha, tu semalam ada ni sebut. Mai bulan puasa macam tu juga. Nabi tak kata dia kata nabi kata siapa korek hidung batai. Oh. Pakat duk gatal hidung seorang tu tekan daripada pukul 5 petang sampai pukul 7. Tak ada hadis macam tu. Sebahagian tu apa yang dipercayai oleh masyarakat ditafsirkan Nabi ni dia bercelak celak ni ada habuk kalau masuk jalan rongga semua benda masuk batai Nabi tak bercelak Nabi bercelak sedangkan dia berpuasa jadi nak kena tengok hadis ni hak sahih ni kena banding dengan riwayat-riwayat hadis yang kadang-kadang ha, kita tengok Uh, yang kita dengar, kita kena tahu hadis ni tak mungkin, sebab ada hadis yang menyanggahi hadis dia, tapi kalau kita bukan ahli hadis, kita pastikan daripada ahli hadis ya? ni dalam dalam polis macam mana kita ambil statement orang, kita bandingkan kenyataan dia ni dengan kenyataan, uh, dalam satu kejadian, kita bandingkan uh, kejadian sama hak ni bagi kenyataan lain, hak ni bagi kenyataan lain, kita nak kena tengok yang mana yang authentic yang mana yang boleh diterima pakai Kadang-kadang hadis yang palsu ni bukan kadang dalam banyak kadang hadis palsu ni bagi nampak macam bodoh Ada hadis palsu kata saya yang contoh banyak contoh lain saya ambil contoh yang saya sebut di sini untuk mudah Innasafinatunuh qafat bil bait sab'an wasallat wa salatil maqam raka'atain Bahtera Nabi Nuh tawah rika'abah, tujuh kali tawah dan semayang dua raka'at, Bahtera tu Maka orang pun ini Imam Syafi'i kerdik hadis ni Yani dia kata apa dia mereka sendiri yang membuat hadis yang seperti ini. Macam mana Bahtera, Nabi Nuh, Bitawah pula. Dan orang kita dia suka cerita-cerita ni. Sebahagian riwayat-riwayat ni dia mari melalui jalan. Yang saya sebut. Yang kita selalu tahu. Israeliyat. Israeliyat ni. Dia asas cerita tu ada. Orang Islam. Orang Islam. Mereka ni, orang Arab ni asal mereka bukan macam Bani Israel Mereka tak ada Pengetahuan tentang kitab-kitab lama Orang Arab Bani Israel, Yahudi Dia ada pengetahuan sebab dia ada pengalaman Dia ada buku Taurat Dia ada Injil Dan Yahudi Sebab itu apa-apa Benda pelik-pelik, orang Arab tanya Yahudi Orang Arab ni Pagan Dan dia orang tak menulis dan membaca dan dia orang bukan civilized dalam erti kata bertamadun dalam erti kata mereka ada buku tak ada, mereka ada syair ada apa, tapi mereka tak tahu tentang agama-ugama bila Nabi SAW datang sebab tu dia pun tanya Yahudi Yahudi yang duk teraya Nabi duk tanya tu surah dalam suratul kahf dan seumpamanya Yasalunaka 'anil ruh mereka tanya tentang ruh yasalunaka banyak yasalunaka tanya-tanya tanya tentang dzulqarnain tanya tembo banyak benda tanya Arab tak tahu tanya benda ni Yahudi tahu isu ni Yahudi kata hangpa pergi tanya dia yang ni kalau dia boleh jawab betul kalau dia ruh kalau dia jawab tak betul ha, dia buat syarat memang nabi tak jawab ruh Qulir ruh min amri rabbi katakan ruh daripada urusan tuhan kau Sebab itu bila Yahudi tengok Nabi, Yahudi kenal. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Maka kenal Muhammad ni macam depa kenal anak-anak depa sendiri. Pasal ciri tu ada, mereka ada maklumat. Cuma problem dengan Yahudi ialah mereka suka umpah keaslian buku ni. Keaslian maklumatlah. Dia tokok tambah, dia itu tabiatnya bila orang islam umpamanya, baca quran ada cerita nabi nuh dan bahtera Tuhan tak cerita bahtera panjang mana Yahudi habang bahtera ni panjang dia berapa ribu hasta Yahudi tambah bahtera ni buat daripada apa oh, dia, dia tambah dia kata semua orang nabi nuh ejek nuh Quran buat cerita umum, dia kata mereka pakai ejek, mereka pergi buang najis di situ. Satu orang buta pun try nak buang najis di Akhirnya dia jatuh, kena najis di situ, celik, lelah kali mereka semua pakai bersih ambil najis di situ. Mereka ingat, jadi ubat. Ini semua Israeliat buat cerita. Nabi Yusuf alaihi salam Tuhan cerita Nabi Yusuf. Tuhan tak cerita, perempuan yang goda dia tu nama apa. Tuhan kata, Imratul Aziz. Wanita wanita menteri, isteri menteri. Orang mulia. Tapi, Israelia kata, perempuan ni namanya dia Zulaikha. Zulaikha tak ada dalam riwayat hadis, tidak juga ada dalam riwayat Quran. Maka sampai orang Melayu pun bila nak kahwin, satu kalah hati kami, satu sampai seperti disatukan hati Yusuf dan Zulaikha. Dan tak ada pula cerita dalam Quran ataupun hadis Yusuf berkahwin dengan Zulaikha. Kerana dia bukan istri Yusuf. Ini cerita riwayat Israiliyat. Patut mulalah Israiliyat cerita Nabi Ibn Nuh buat bubuk serorah dan seumpamanya, ini Israiliyat. Orang Arab dia tak tahu cerita ni. Bila orang Yahudi mula masuk Islam orang yahudi kata hangpa tahu tak yang Quran cerita tu yahudi masuk edisi tambahan ini daripada Yahudi seperti Ka'abul Ahbar seperti Wahab bin Munabbih mereka ini bila masuk Islam mereka tambah cerita ni bukan mereka bukan mesti mereka niat jahat kadang-kadang mereka niat baik tapi depa ada cerita tambahan tu ada dalam buku dia orang buku depa tu boleh jadi betul boleh jadi tak tak betul apabila cerita tu tak logik against tabiat agama maka ketika itu kita hendaklah elakkan cerita ni ha, kalau tidak dia akan banyak cerita-cerita yang pelik saya sebut satu dua contoh sebelum kita dah berhenti kadang-kadang orang ni golongan peniaga peniaga hadis yang terkenal lah semua gambaran sunnah semua ni bagat baca yaitu al-bazinjan shifa min minkul uh, al-bazinjan lima ukilalah mak terung itu untuk apa yang dia dimakan pasal ada hadis yang sahih zamzam -zam lima ma uzzamzam lima syuribalah air zamzam -zam untuk mengikut niat orang yang minum jadi toki terung pun kata aku pun kena buat hadis macam ni juga jadi dia buat hadis tentang terung lalu ada orang beli terung Kemudian toke kacang ah uh, orang kita panggil kacang apa? Kacang dal ni. Eh? Orang pening kata kacang parpu. Uh, kan? Kacang dal, adas. Toke adas pun buat adas ni adalah makanan para nabi. Toke beras pun buat hadis, laukan na laukana ruzul rajulun lakana haliman. Kalaulah beras itu seorang lelaki Nesayah ia seorang lelaki yang bersopan santun Itu keberahuan Jadi banyaklah hadir-hadir palsu Tersebar Like mai zaman sekarang ni Ramai orang menegar Kopi Nabi tu antara hadir palsu tu Pasal dia sandak kepada Nabi Minuman Nabi ha. Dan ini saya dah selalu sebut Kita kena tahu Nak sandar-sandar ke Nabi ni Kena hati-hati kadang-kadang kita handah-sandah satu benda kita tak teliti kita berlebih-lebihan orang Melayu ni dulu ni dia dia jarang minum susu kebelakangan ni minum susu orang butih lah kalau tengok minum susu ni susu lembu lah ni bila kambing besar-besar main ni orang mula menegar kambing, kambing. Kam, susu kambing ialah susu Nabi tentulah Nabi minum susu kambing nak minum susu apa lagi yang ada Susu lembu, susu kambing. Ada hadis tentang susu lembu. Tapi berlebih-lebih high block campaign tentang susu kambing ni. Adalah khasiat. Dia kalau saintifik kata okey, okey. Tak apa. Tapi untuk dijadikan dengan minum ni jadi ini, jadi ini. Kerana Nabi minum ni jadi begini. Kadang-kadang itu tokoh tambah. Nabi minum susu kambing. Nabi makan tamar. Ini semua benda yang Nabi makan yang ada pada persekitaran Nabi mana yang Nabi sebut bagus kita beriman dengannya, kita terima nah, mana yang Nabi tak recommend apa, kita tahu Nabi manusia dia makan benda yang ada di sekitaran dia. Ana kata Nabi sesungguhnya aku manusia ada orang bagi buah masam kat Nabi Nabi makan dan kita kena tahu Nabi telah antara benda yang terkenal pada Nabi, Nabi telah diracun oleh wanita Yahudi di Khaybar sebab itu dalam riwayat sehingga ke akhir hayat Nabi Nabi kata masih lagi terasa racun khaybar itu di dalam urat Nabi Iqam sehingga menyebabkan sebagian para ulama menyatakan bahawasanya Nabi ini termasuk di kalangan orang-orang yang yang syahid kerana Nabi ini telah terak, kena kepadanya dia dia dibunuh oleh orang-orang oleh, oleh wanita di, di khaybar itu. last banyak lagi bab ni. Cuma tuan-tuan boleh baca sendirilah. Contoh ada hadis. Yang selalu dibaca. Bukan kata semua salah. Tapi antara yang ada tu dalam buku. Fadail A'mal. Buku tu banyak juga benda yang bagus. Tapi saya ceritalah Bukan nak kata kat jamaah tablir. Banyak juga yang bagus. Tapi dalam buku tu. Dia ada nukil beberapa hadis. Antaranya hadis bahawasanya. Amdul Rahman bin Auf. Masuk syurga lambat Yadukhulunal jannata habwan Abdul Rahman bin Auf Masuk syurga merangkak Sebabnya kerana Abdul Rahman bin Auf ni kaya Oleh oleh kerana dia kaya Maka dia harta banyak sangat Hisap kepada dia tu banyak Dia kena merangkak Baru boleh masuk syurga Pertama kita kena tahu Abdul Rahman bin Auf ni 10 yang dijamin masuk surga Segala harta dia dia telah bagi kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kaya. Ah ahli-ahli sejarah Islam kata Abdul Rahman bin Auf ni boleh tukar batu jadi mai. Bukan dia tukar batu jadi mai. Maksudnya alim niaga. Dia pergi Madinah. Oh, orang tahu apa dia kata bagi kat aku meja niaga. Dia kaya sab. Lah. Dia memang ahli perniagaan. Dia bukan tukar batu jadi emas dia macam cerita cerita uh, the alchemist tu kan. Dia maksudnya ahli perniagaan. Kalau orang Islam baca hadis Abdul Rahman bin Auf yang demikian punyalah berkorban kepada Nabi masuk neraka, masuk syurga lewat merangkak disebabkan kerana dia terlalu kaya artinya orang Islam yang lain tak boleh kaya dah orang Islam yang lain tak patut kaya kalau dia masuk merangkak yang lain pasal menerap hadis yang seperti ini boleh menyebabkan memundurkan memundurkan orang Islam tuan-tuan pernah baca kitab Tajul Muluk kita lama. Siapa baca buku karya Az Azizi Abdullah mendingan. Ya? Uh, seorang tua di kaki. Kaki bukit. Di gunung. Tokya. Tokya tok ya, kalau nak buat rumah, dia kena tengok dalam buku Tajul Muluk dulu. Dalam buku Tajul Muluk akan sebut hari apa, naas, hari apa, balak. Buku tu kan sebut. Sebahagian daripada petua-petua tu diambil daripada hadir palsu antara hadir pasiru tersebut akhiru arbi'a'mina syahr yaumun na'as mustamir hari Rabu yang tak akhir bagi setiap bulan ialah hari na'as yang berterusan sebab tu ada petua jangan buat akhir jangan pergi mana-mana hari Rabu tak akhir yang bahaya dulu orang kita mandi safar tu pun sebenarnya diambil ambil daripada khurafat kena safar-safar ni Arab. Sebab tu kalau kita tengok zaman dulu, yang mandi safar tu tulis ayat, lepas semua di ayat tu, yang tulis tu, uh, ustaz, je, tolong tulis kat dia apa? Nak elakkan bala. Agama datang, agama tentang, karut-marut yang seperti ini. Antara lain lagi, apa, riwayat yang menyebut, man ahabba karimataihi, falayaktubanna ba'dal asr siapa yang sayang kat mata dia jangan tulis lepas asak mungkin dulu betul kot dulu mas, tapi bukan hadis Nabi petua tapi zamanlah segala orang lepas asak jangan duk tulis apa dah kelabu mata dan ini juga bukan bukan hadis yang eh, yang sahih daripada Nabi bahkan ia termasuk hadis palsu antaranya lagi ialah uh, banyak hadis-hadis palsu yang lain Sebahagiannya hari-hadis-hadis yang menetapkan tentang uh, semayang ragib, semayang pada bulan rejab semua hadis yang menetapkan tentang semayang khusus pada hari-hari khusus tidak sah dari pada Nabi saw. Kalau kita jumpa hadis kata semayang Rabu, semayang apa? Uh, uh, Kame. Semayang hari Isnin. Semua hadis yang menetapkan tentang fadilat semayang mengikut hari, tidak ada. Tidak ada yang sahih. Ulama hadis buat banyaklah ketetapan untuk tahu. Untuk mudah orang awam faham. Hadiri yang semayang tentu hari Jumaat lah semayang Jumaat. Ha? Termasuk juga tidak ada hadis yang sahih. Yang menetapkan baca, suh tangan, baca apa basuh muka baca apa masa nak uduk seperti yang disebut dalam sebahagian kitab luka cita lah uh, bukan nak ni tapi sebahagian kitab-kitab orang Melayu baca ni ada sebut tapi hadis-hadis ni tak sahih termasuk yang tidak sahih umpamanya hadis hadir yang menyebut tentang fadilat memakai serban pakai serban tu tak salah tak salah pakai serban tu Nabi pakai serban tak ada hadis Nabi pakai serban ada-ada fadilat tentang pakai serban ni? Eh? Ta'ammamu fa'inna al-mala'i kataf ta'ammamat uh, berserban lah kerana malaikat itu berserban. Hadis-hadis ni tak sahih. Um, terima kasih kemangkatan tu. Maka hadis-hadis yang seperti ini eh, Tunggu minta teruskan Hadis-hadis yang mempunyai ciri-ciri yang saya sebut tadi Hadis-hadis ini tidak sahih dan tidak sabit daripada Nabi Alaihi Wasallam. Maka sebab itu apabila kita baca hadis ataupun kita forward hadis ni kat orang, kita kena semak elok-elok. Supaya kita tak forward hadis-hadis yang tidak. Kadang-kadang banyak hadis-hadis yang tak ni bila masuknya bulan. Masuk bulan Rejab. Masuk bulan Syakban. Masuk bulan-bulan tertentu. Kita mula forwardkan hadis-hadis tentang bulan-bulan ni banyak yang tidak sahih hadis-hadis yang berkaitan dengan hal yang seperti ini ha? mudah-mudahan Allah SWT uh, rahmati kita dan kita ambil perhatian tentang hadis-hadis ni itu utamanya di dalam masjid ni lah, masjid ni baru, baru masjid baru ni bila orang mengajak ni, kita kena tanya juga ustaz ni bila dia baca hadis kadang-kadang kita tengok hadis tu pelik bunyi. Ha? ada orang baca hadis Hadis-hadis yang tak sahih, kalau isteri itu dia jilat tubuh suaminya dan menghisap seluruh nanah yang ada pada tubuh suaminya pun, tidak akan dapat membayar jasa suaminya. Hadis ni tidak sahih. Walaupun ulama bincang tarah kedudukan dia itu. karena tak mungkin sampai begitu Islam melendahkan mertabat-mertabat wanita Kadang-kadang banyak hadis ni yang mengajak ni ustaz. Jadi ustaz ni dia baca hadis belah lelaki je lah. Jadi belah hadis belah perempuan tu dia tak kenal sikit. Dan banyaklah yang kita hendaklah hati-hati di dalam periwayatatan hadis-hadis Nabi SAW. Termasuk di dalam perkara-perkara yang membabitkan Israeliyat khususnya. Israeliyat ni kisah-kisah yang kadang-kadang kisah itu ada di dalam hadis ada dalam Quran tapi dia punya perincian dia itu tak ada dalam Quran contohnya Nabi Khidir alaihi salam. cerita Nabi Khidir ada dalam Quran tapi detail kepada cerita Nabi Khidir, Nabi Khidir ni antara yang masih hidup lagi sebab tu orang petua-petua petua bila nak ambil pokok, minta izin ke Nabi Elias dengan Nabi Khidir dalam riwayat Melayu lama dikatakan hantuah berjumpa dengan Nabi Khidir. Semua cerita Nabi Khidir masih hidup tak munasabah. Sebab kalau Nabi Khidir ni masih hidup dia tak boleh lah duduk saja-saja seorang-seorang dia duk biar orang Islam susah ni. kata al-Imam Ibnu Qayyim kalau Nabi Khidir masih hidup masa perang Badar dia kena mai. Pasal apa dia pergi kelain tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang-seorang menghadapi tentera yang besar sedang kaum Islam sangat lemah ketika itu. Tapi orang kita banyak percaya Nabi Khidir bila bila apa menurun panggil Nabi Nabi Ilyas nak petik pokok. Ini semua hasil daripada khurafat yang lahir daripada sebahagian riwayat yang direka. sebab itu maka berhati-hati di dalam membaca hadis-hadis Nabi SAW alaihi kerana soal authenticity ataupun keabsahan kesahian hadis ni penting lah ni, kita main forward lah hantak-hantak, sebab tu bila hantak, orang hantak kat kita mesej ni baca dulu kadang-kadang dia tulis benda tak betul kan, riwayat Bukhari, baru ni saya kat baru ni saya apa sebut dalam ceramah saya sebut kadang-kadang hadis tu betul eh tak syaran salah, tadi saya duk tengok petang tadi, ramai orang mula duk bekam bayi ni eh? Bekam kepala, budak 20, 20 hari, hari itu seorang bekam. Lepakat ramai duduk bekam lah. Dia berkata sunnah Nabi pergi bekam. Budak kesian 20 hari bekam. Itu saya kata Nabi ini memang dia bekam. Tapi dia bukan bekam duduk saja-saja pergi bekam. Dia bekam kerana dia sakit. Kan? Ihtajaman Nabi SAW wa muhrim firasif. Nabi bekam di kepala dia sedangkan dia berihram kata Ibn Abid, Ibn Abid. sebab dia sakit di kepala bila kita dia tulis berbekam sunnah maka saya bekam anak bayi saya yang 25 tahun eh 25 hari ha? dia bekam ini benda yang menimbulkan orang bukan Islam kan tengok Allah bertambah berugama sekarang ni kita peningkatan agama ni bagus tadi saya cerita pasal apa pasal makanan kucing kena halal loh kucing tak ada satu lagi kita tengok tak apalah -apa, bukan saya nak salahkan JAKIM air mineral mineral pun chom halal ni tak apalah -apa, bukan nak chom tu chom tapi nak saya takut satu hari nanti bila orang nak serve kita air pun air ni halal tak halal air kosong ni eh. sebab tu Nabi SAW dia tak tak sampai ke peringkat tu ada orang baru masuk Islam pada zaman Nabi, kabilah-kabilah ni baru masuk Islam, mereka bawa daging mari kepada Nabi dengan para sahabat sahabat tengok daging sebab Rasulullah ada orang ni baru masuk Islam dia tahu ke semua liat kan, risau kan Nabi kata Assamu'allah wa kudu Bismillah, makan Zahid dan Islam Islamlah kita jangan tertabuk melebihi ajaran Nabi, kita pergi rumah orang Assalamualaikum kawan kita, kawan kita hidang lauk. kita tak tanya ada ni Sayalah ni duduk pergi masjid, duduk mayang mo, jadi kuat perempuan sikit nak tanya ni gula ni lembu dia semulih tak? oh kacau kawan kita Islam, kita tak tahu aku pergi beli kat lebay tu, dia Islam Hang tengok dia semulih sendiri lah. oh, kalau nak main tertabuk dia, kalau nak main ikut nak pergi ke detail, masa dia semulih tu, dia bersimilah ke tak? tak ada benda yang tuan-tuan boleh hidup dalam dunia ni. Sebab tu nabi tak bagi. Sebab tu nabi kata iyyakum walghulu fid din fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum alghulu fid din. Jaga-jaga kamu jangan melampau dalam agama kerana rosak orang sebelum daripada kamu melampau dalam agama. Nabi kata bila ni? Nabi kata bila nabi suruh Ibnu Abbas pergi kutip anak-anak batu masa nak melontar jamrah. Contoh jamrah akabah tuan pergi buat haji onta oh, Ibnu Abbas pergi kutip depa ha, kutip kecil-kecil lah sahabat kecil dia uh, hasa dia kutip besar, -besar apa uh, kacang kuda tak kat tangan nabi nabi kata hal kata besar nilah kata nabi terus nabi kata jangan kamu melampaui agama kerana binasa orang sebelum kamu bila melampaui agama tengok-tengok kata nak melontak pi ambil batu besar ni belin so, saya tu kata bukan kena kepala setan kena kepala pakistan kan dia melontar. Kerana sebab kita nak nak berugama lebih daripada had nabi. Sebab tu agama, hadis, dah hadis tadi dah pastikan yang sahih, kemudian pastikan interpretasi kita kepada hadis juga adalah sahih seperti mana yang diajar oleh nabi. Menjunjung kasih. Duduk-duduk uh, tonggo. Terima kasih tuan-tuan semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.